Розділ 13. Описуючи події того часу, я застановлявся, що в їхньому описі має бути головним, і доходив висновку, що якби не Мар'яна, я б можливо ніколи так і не написав про це ані рядка. Минуло з того часу понад 10 років, а вона не покидає моєї пам'яті. І все ще продовжує навідуватися і в сни, і в роздуми. Вона живе в мені, наче якась інфекція, якої неможливо позбутися, неможливо вбити жодним антибіотиком, бо навіть все ще мені здається, що одного чудового дня я зустріну її десь на вулиці і відразу впізнаю, а вона, мовби, нічого не трапилося, кинеться на шию і зі сміхом згадає все, що між нами було. Хоч я й розумію, що це вже неможливо. Ніколи я її не зустріну, але уява чомусь уперто вимальовує нашу зустріч. З руками образію моїй пам'яті розпадаються, множиться і мерехтить іскорками, що перебігають з місця на місце, або в якийсь момент збігтися докупи. Але не для того, щоб уявити мені її такою, якою я найбільше її знав, а чомусь зовсім іншою, невідомою мені не відображеною у пам'яті, а, скоріше, вимр'яною, доуявленою витвором дивовижного світла, яке пробивається крізь товщу води і, заламуючись, творить фантазійні марева. Я мусив врешті решт розібратися з тим, що сталося, знайти відповідь на загадку, чому вона вибрала саме мене, і то не для того, щоб прокинути в мені жагу життя і творчості, а навпаки, щоб усе це приспати, вивести мене на гору, з якої розлягається захоплюючий краєвид румовищ, і сказати «Оце твоє життя? Чи є сенс за нього чіплятися?» Мене зараз після стількох років проймає містичний страх, коли я її згадую. Усе ще не покидає думка, що я так до кінця й не зрозумів її, не дав їй нічого з того, що міг дати, не вислухав її ніколи, не пронявся її болем. Щось зосталося поміж нами недоговорене, і тепер воно крутиться в моїй голові, муліє, проситься назовні, але до кого я промовлю ці недомовлені слова? Я продовжую розмовляти з нею на відстані часу, Голосі дзюрчить у моїй голові, відлунює і розсіюється на міріади звуків так, аби, бодай, малюсінькою частинкою нагадати мені про себе. Кілька разів я прокидався серед ночі, зачувши, як вона мене кличе на ім'я. То було дивне і моторошне відчуття – я так ясно чув її голос, мов би вона була десь зовсім поруч, на досяг руки, і я, не запалюючи світла, завмирав і сторожко слухав тишу. А тиша тужливо дзвоніла, ніби прагнучи мене заспокоїти, заколисати і приспати уяву. Восьме серпня наближалося, а я все ще перебував у стані невизначеності. Хоча ловив себе на тому, що не розпочинаю писати нічого нового, а намагаюся завершити якісь старі речі, переглядаю рукописи і листи, щось палю, щось розкладаю у папки. Навіщо я це роблю? Напевно тому, що це давно треба було зробити, чи не так? Мусить же ж бути якийсь порядок, бо ж усі під Богом ходимо, крок ліворуч, крок праворуч кирається смертю. І тут Мар'яна ні до чого. Я раптом полюбив порядок. Це ж чудово, коли кожен папірець на своєму місці. Коли не перекидаєш гори ксерокопій і вирізок із газет у пошуках якогось невеличкого фрагмента чи цитати. Але, але щось мені підказує, це неспроста. Що робить людина, дізнавшись, що має незабаром померти? Що вона робить увесь той відрізок часу? Упорядковує всі справи? Тратить усі свої заощадження? Гуляє, дуріє, нічого собі не шкодує? А може лежить на канапі і тупо дивиться в стелю? Чомусь я про це думаю, мордуючи свою уяву, хоча не маю жодного наміру добровільно йти з життя?» Але тиха, скрадлива гадючка шипить мені біля вуха. Це твій останній шанс піти красиво. Останній шанс. Більше такого не буде. Я стріпую головою, але гадючка надто міцно тримається, обвивши мою шию гарячим обручем. Кожен крок свій я починаю раптом міряти з погляду вічності. А вже ж кожен письменник прагне бути не тільки ситим, але й вічним але не метеором, який виривається на безмежні простори неба і захоплює своїм палахкотінням юрби прихильників, бо метеор рано чи пізно згасне, а яскравою планетою в компанії сателітів, підсвічених розмаїтими зірками. Акт кохання і акт смерті, по суті, одне й те саме, згадалися мені слова якогось середньовічного філософа. Лише померши, закохані нарешті поєднаються з безмежним Всесвітом і одне з одним. Одночасний оргазм і одночасна смерть – в цьому щось є. Ерос і Танатос – дві могутні сили, що рухають творчістю. Два стовпи, на яких міцно стоїть мистецтво всіх часів і всіх народів. Моріс Бланшо весе «Смерть як можливість» написав, що головна приваба самогубства для митця в тому, що воно – найвищий акт доступної для людини творчості і разом з тим учинок, який, мов би, відміняє саму смерть. Щоби писати, необхідно панувати над собою перед обличчям смерті, необхідно встановити з нею стосунки «владарювання». Якщо вона для тебе щось таке, перед чим втрачаєш витримку, чого не можеш витерпіти, тоді вона викрадає у тебе слова з-під пера, перебиває твою мову. Письменник уже більше не пише, а кричить. Його невправний невиразний крик нікому не чутний або ж нікого не хвилює. Кавка глибоко прочув, що мистецтво пов'язане зі смертю. Чому зі смертю? тому що вона межа всього. Хто владний над нею, той наділений найвищою владою і над собою, здобуває всі свої можливості, стає одним великим хистом. Мистецтво – це влада над смертною межею, межа будь-якій владі. «За п'ять останніх століть більша частина видатних митців, – писав Готфрід Бен, – були або божевільними, або гомосексуалістами, або наркоманами, або одержимими суїцидальним комплексом. Я не божевільний, не гомосексуаліст, не наркоман, і ніколи не відчував великого бажання піти передчасно життя, хоча міг про це думати». З особливою увагою читав про випадки самогубства серед письменників, складав їхні списки, щоб коли-небудь видати антологію їхніх творів і передсмертних листів. Література наскрізь просякла отрутою, засвідчив Юкіо Мішіма, який згодом зробив собі харакірі. Я витяг папку зі своїми вирізками і записами на тему самогубства серед письменників і став шукати випадки подвійного самогубства. Їх було всього кілька. Відомий японський есеїст професор Номура Вайхан утік разом зі студенткою за місто, і два тижні вони займалися палким коханням на безлюдному березі ріки серед квітучих дерев, а потім втопилися. Причина була в тому, що він був одружений, а вести подвійне життя не бажав. Причина, здавалася, б, недостатньо серйозна, але цілком у японській традиції. Японці навіть для самогубства за домовленістю видумали спеціальний термін – єдність «єдні сердець». Цікаво, що ініціаторами зазвичай виступали саме жінки. Хоча траплялося і не справжнє сіндзю. Це коли одна особа хоче померти, а друга – ні». В таких випадках ініціаторами самогубства виступали чоловіки Публіцист Такеуті Масасі після невдалого сватання до панночки з консервативної родини вирішив зарізати себе і кохану Але дівчина виявилася спритнішою і втекла Тоді бідолашний жених зарізав її батько, а потім і сам заколовся